Är Sverige verkligen neutralt? Världspressen tvivlar. Det föranleder statsminister Per Albin Hansson att klarlägga den svenska neutralitetspolitiken. Vi har var varken varit utsatta för påtryckningar från västmakterna eller för varningar eller hotelser från Tyskland. Det bör vara tillåtet att allt räkna med att ingen av de krigförande parterna önskar vårt lands indragande i kriget. Och i varje fall veta de ansvariga ledningarna att vi själva icke önskade att vi kommer att avvisa varje förslag av sådan art och att vi ämnar med alla tillbudstående medel möta varje försök att kränka vår neutralitet. Det är då också klart att allt tal om att vi själva skulle kunna begå oneutrala handlingar genom att tillåta genommarsch av krigförandes trupper. Eller begagnande av stödjepunkter på svenskt territorium. Eller på annat sätt. Är fullkomligt gripelse